da, da Se -am găsit, domnule Morel! <gătă -s> Bună ziua, dragul Da, ce este? Ce s-a întâmplat? Ce tristețe asta pe bord. O mare nenorocire, domnule Morel! Ce anume? O mare nenorocire, mai ales pentru mine. În dreptul citei vechi, l-am pierdut pe bravul capitan Leclerc. Și s-a întâmplat? A murit de friguri, în chinuri groase în oh, oh. I-a făcut funerarii de puternică. Se odihnește acum în într-un hamat cu o de 36 la picioare și cu una la cap în dreptul insulei El I Îi aduce în sale crucea de onoare și spada de fructuie. Meritat totuși ca după 10 ani de război împotriva englezilor să moară omenește în lui. Ei, ce vrei, domnule Edmond, suntem cu toți moritori. Așa sunt făcute Unii se nasc, alții mor.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 Era un om cum se cade și de ispravă. A, și mai ales un marinar excelent, îmbătrânit mm. între cer și apă, așa cum stă bine unui om însărcinat în mm. interițele unei firme de importanța casei moranțe. Cred totuși că nu e nevoie să fie cineva un marinar atât de bătrân, pe cum spui dumneata, Danglar, pentru a-și cunoaște bine mesenii. Mm. Nu. No. Mm. Ia, privește-l pe prietenul nostru Edmond, e un om care meseria să nu așteaptă sfatul nimănui. Da, da, da, în privința asta nu-mi cam de-abia de de a închis de capitanul ochii și el a și luat comanda fără să consulte pe nimeni. Și ca rezultat, în loc să venim de-a dreptul la Marsilia, ne-a făcut să pierdem o zi și jumătate ca să trecem pe la insula Elba. Dantes, eu am face puțin Mergază, dumneavoastră, sunt la dumneavoastră într-o frică. Înepărde! Vedeți? Pe cuvântul meu se și crede capitalul. Și nu Da, dar fără semnătura dumneavoastră și a coasociatului dumneavoastră. Dar la urmă urmă, de ce nu l-am lăsat în postul acesta, dumnei Dunglatu? E adevărat că nu are decât 19 ani, dar mi se pare priceput și experimentat. Cercați-vă, dumneavoastră, dama ea constantă și sunt cu toată la dispoziția dumneavoastră. Dantez. Vreau să te întreb, de ce ai oprit în la Elba? Trebuia să prindesc ultima porunca capitanului Leclerc. Murind, capitanul ne-a încredințat un pachet pentru Marele Mareșal Bertrand. Și? Uh, ne ierti puțin, domnule tangla. Vă rog, domnule Da. L-ai văzut, Pe cine? Pe Marele Mareșal, da? Și cum îi merge împăratului? Bine, după că mi am putut da seama. Cum? L-ai văzut? Ai vorbit cu el? Da.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 El a fost camara de armă cu tânărul Napoleon Bonaparte. Ascultă, d-am spus, să-i spui lucrurile meu că împăratul și-a luptat de el. O să vezi că o să plindă de bucurie. Ai făcut bine că ai respectat instrucțiunile instituție Leclerc, cu toate că dacă s-a aflat că ai pridat un pachet mareșalul, e vorbit că împăratul, lucru te compromite compromit de dracuie. Să nu uităm pe tronul Francis de Ludovic iar Napoleon e deportat și considerat uzurpatorul cel mai primejdios. De ce să mă compromită, domnule? Eu nu știam ce conține pachetul. Iar împăratul nu mi-a pus decât întrebările pe care le-a tipus primului venit. Ei da, iată că sosește inspecția sanitară și Vă Vreau să mă iertați. Te rog, te rog, Aici erai, domnule la. V-am așteptat, domnule Morel. Se pare mai așa că Dantes s-a justificat cum trebuie acostarea lui la Portoferaiu. Admirabil, pe domnul Dantes. La noapte, la, -c -la -c mai bine. E întotdeauna neplăcut să vezi că un camarad nu-și face cum se cuvine datoria. Dantes și-a făcut datoria și nu-i se poate reproșa nimic. Mm -hmm. Capitanul Leclerc mm -hmm. i-a ordonat copasul acela. A? Pentru că veni vorba, nu va a predat-o scrisoarea capitanului? Cine? Dantes? E? Nu. Hmm. De deci, ce? Avea vreo scrisoare? Credeam că, în afară de pachet, capitanul Leclerc i-a încredințat o scrisoare. Dar despre ce pachet vorbești, domnule D'Angla? Despre cel pe care Dantes l-a depus la Portoferaiu. Mm -hmm. Dar de unde știi, dumneata, că... Avea de depus un pachet la Porto Feran. Mm. am pe dinaintea ușii între deschisa a capitanului, și l-am văzut în credință în lui Dantes, pachetul și scrisoare. Mm -hmm. mm. Nu, nu mi-a vorbit nimic despre așa ceva. Dar dacă are vreo scrisoare, eu va În cazul acesta, domnule Morel, vă rog să nu-i pomeniți nimic, lui, Dantes. Poate no. m-am înșelam, la... Acum, permiteți-mi să mă reprase. la revedere, la revedere, dragătatea. am dat Ai și Nu. Am dat baleșilor lisa noastre. Nu mai ai nicio trabătări? Nu? Totul e Atunci, să coborâm între Cu plăcere. și acum, dragătatea, dacă nu sunt indiscret, ce planuri ai vă mărturisesc că arde nerăbdare să-l văd pe bunul meu pădat. Ha, înțeleg, înțeleg. Și pe urmă? Pe urmă? Nu știu cum să spun. <laughs> Lasă că știu eu, strângarule! <laughs> <laughs> pe când nunta! O, oh, domnule mm. de vreme ce cunoașteți secretul, da? atunci pe curând! <laughs> <laughs> Hei, atunci! Și-ți-a pomenit ceva despre năteștea lui, că va fi numit capitan? Vorbește ca și cum ar fi deja. Capitan. Răbdare, cred că se cam grăbește. Te pare că postul acesta i-a fost fărăgăbuit de, mm. de domnul Morel. Și totuși, A? dacă vrem noi, va rămâne ceea ce este. Va poate va deveni mai puțin decât este. Ce spui? Nimic, nimic. Ha? Vorbesc cu mine singur. Dar i spune-mi. E tot îndrăgostit de frumoasa catalană? De Mercedes? E îndrăgostit până pe te ureți. Acum a s-a dus la ea? Da, da, da, dar și eu, amicul nostru va avea să aibă neprecie. Vorbește mai lămurit. Da, la da, ce bun. E mai important decât te închipui Tu nu ți la dantes. nu? Trebuie să-ți spun, nu mă dau un vânt după el, îi merge prea bine și curând n-o să mai dea nici bunățile. Ce aia sunt eu, un biet croitor, un cărpaci, iar dumnealui, capitan, pe faraon. Cădrus, Cădrus, ii spune-mi, ce știi tu cu privire la catalană? Nu știu nimic și... Am văzut însă unele lucruri care mi au de Ce-ai fost Ce-ai văzut? Ai spune -o odată. Am văzut că de câte ori vine la oraș Mercedes, e însoțită de un blazgan cu ochii negru. Catalan și eu, mm -hmm. Ea îl numește Vărul meu. Și crezi că vărul a -a. ăsta îi face curte? C -a -a? C -a -a. Ei, ce drab flacă are 21 de ani, iar fata are 17. Ce mm. nu-ți lăbește niciun pazar. Da, da. Deci că mai înhopți în îndoială. Și, și spui a. că Dantes s-a dus în suburbia catalanelor? Nu, că vor acum câteva minute. A, a. Ei, ce-ar fi dacă am merge într acolo și noi? E, n am oprit la cântecul nacei din Forț, am bea un pahar cu vin și am afectat noutăți. A? Și cine o să ni le dea? Dantes. O să vedem pe chipul lui ce anume s-a întâmplat. Ha? Ha? Haide-mi, dar tocmetezi. Să-n sărbăge, să să-n sărbăge. <fie> Așa, iubim de vreo să mai ce o Hai, da, hai. Hei, băi, bine! Împreună! Aici, ai rămas la fel de credincios lui Bacus. E -e, <laughs> e -e, stai! Vă bine sau am întreb cum La da tânărul acela care fuge ca un spințit. Da, da! Aha! În Hei, Fernand! Ce hătești? Hei! Bună ziua, domnulor! M-ați chemat, mi se pare. Dar te-am chemat pentru că alergai ca un apucat și mi-a fost să-l dar ușur mare! Ce dracu! Vrei să strânceram? Semine al cu Corpul păcălit de vântâi. ca termină cu glumele tale proaste. Un plăcău ca el nu poate fi nenorocit în dragoste. Și totuși Mercedes îl iubește pe el. Așa? Și atunci, pe când nu ea nu e încă făcută. Nu, se va face, așa cum e sigur că Dante va fi capitanul faraonului. Nu e așa da, da glasă? Haide, haide, că atunci mai bine umplit paharului să bem pentru Dantes, soțul frumoasei catalane. A, așa, așa. <rire> bă, bă. Și... E. Da, nu ești așa. Bravo, Ce Și... Și zi... Va să zic că o iubești pe Mercedes, Ca un nebun. Da, da, de mult. De când l-am cunoscut. Și... Taia, ciismul, când părul, în loc să cauți leacul. Ce vrei să faci? știu și eu. Ce-i treaba mea? Eu cred că nu, eu sunt îndrăgostit de domnișoara Mercedes. Eh? Caută, spune Evanghelia ce vei găsi. Găsi, se <laughs> Da, ce? Voiam să-l înjunghi pe dantez. Dar ea mi-a spus că dacă îi se întâmplă ceva alogon ei, și va pune capăt zilele. E, lucrurile astea se spun, dar nu se va. Nu o cunoști pe Mercedes, domnul. De vreme ce zis o vorbă, înseamnă că așa va face. Mai înainte ca Mercedes să moară, voi muri eu. Uite, pentru a te scoate din încălcătură este de ajuns ca Dantez să nu se însoare cu fata pe care o iube. ce... Cred că nunta poate foarte bine să nu mai aibă loc, fără ca Dante să moară. Da, da nu mai moartea, ci va dispărți. Prietine, prietene, absența desparte tot atât de bine ca și moartea. închipuiește te că între Edmond și Mercedes ar fi zidurile unei închisori. Da. Ei vor fi la fel de departe unul de celălalt, ca și cum între dânsii s-ar afla de-a unui mormânt. Adevărat, adevărat, dacă, dacă aș prea, da, nu văd niciun mijloc. Păi, că o l culoare aminte am putea să-l găsim. Aia doar pentru ce doar acum amestec eu. La urmă urme, ce-mi pasă mie? Mm, nu știu dacă-ți pasă sau nu, dar ceea ce știu e că ai pe semne un motiv să-l pe Dante's. Cine o nu sunt înșeală asupra simțămintelor celorlalți. Asta, nu ești prost, prietene, nu ești prost. Totuși, te asigură că n-am nimic cu Dante. Te-am văzut nenorocit și mi, mi s-a făcut milă de dumneata. asta e tot. Spunem ce trebuie să fac. La urma urmei, puțin îmi pasă cei între voi. Învață-mă ce să fac și voi executa tocmai. Da. Da. Da. Dacă s-ar găsi cineva... Prieteni, prieteni, Prieten. l-am invitat să-ți un pahar cu priveșuri fericituri de eveniment. Totul, dragă, mă amintește că nu ești prea vesel. Adevărul e că în momentul acesta sunt prea fericit ca să fiu vesel. Bucuria produce uneori un efect ciudat. Iată, mă ca și durerea. Mm, nu cumva te teamă de ceva? Mi se pare din că totul merge precum dorește. Tot mai asta mă înspăimântă. Mie mi se pare că omul nu e făcut să fie fericit cu atâta ușurință. Fericirea e capalată la acelea din basme căzite de balaur. Trebuie să lupți pentru a o cuceri. Dar eu, la drept vorbind, nu știu cu ce a meritat fericirea de a fi soțul lui Mercedes. Soțul, soțul. Stai, capitane, sărbătorii mi se pare deocamdată locos. La... Pe legea mea nu face să mă desminți pentru atât de puțin lucru. Mercedes nu e încă soția mea, adevărat. Dar peste un ceas și jumătate va fi. Peste un, ceas? Peste un ceas? Da, Dar, da, cum? priet, grație domnului Morel, omul căruia după tatăl meu îi sunt cel mai îndatorat, toate greutățile au fost înlăturate. A -a -a. Am achitat strigările, iar la ora două și jumătate primarul din Marsilia ne-așteaptă să ne cunune. Așadar, ceea ce noi luăm drept ospăț de locodnă e un ospăt de nu. Fiți pe pace, nu să fie nimic. Mâine dimineață plec la Paris, patru zile doar, patru zile voi. O zi ca să îndeplinesc o datorire de conștiință, iar la întâi martie voi fi înapoi. În urmare, la două martie, a defăratul o de lungă. Ei, dar cred că-i timpul să plecăm. În numele legii. Da ce este, domnule comisar? E vorba desigur de, de o greșeală.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 m stați? Dar pentru ce? Nu știu, domnule. Veți afla la interogatori. Te rog să mă urmez. Domnule, domnul de Vilfort vă așteaptă. Domnule, substitut, ordinul a fost îndeplinit. cu acesta sigilat a fost găsit în cabina sa pe bordul corânii Faraon. Bine, pun l pe masă. Să se introducă arestatul. Prebine, domnule. Cine ești, dumneata, și... Cum te cheamă? Mă numesc Edmond Dantes. Sunt să pe bordul vasului faraonului care aparține domnilor Morei și fiului. Vârsta domnului 19 ani. Da. Ce făceai în momentul când ai fost arestat? Mă aflam la o stățo logodne imediat, domnule. Continuă, te rog. Ce vreți să continui? Să luminezi justiția? Să-mi spună justiția asupra cărui punct vrea să fie luminată? Și voi spune tot ce știu. O științez numai că nu știu mare lucru.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 Poate că ambele preferințe ale destinului ți-au creat nis ca eva invidioși. Da, aveți treptate. De bune seamă îi cunoașteți pe oameni mai bine decât mine. Dar dacă invidioși aceștia se găsesc printre prietenii mei, vă declar că prefer să nu-i cunosc pentru a nu fi siliță iură. Faci rău, domnule. Trebuie totdeauna pe cât se cu putință să știi pe cine ai în jurul dubitatei. <laughs> da. îmi par un tânăr vrednic.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 Mă bucur că am de-a cu un om ca dumneavoastră, căci într-adevăr, invidiosul acesta meste este cu siguranță dușman. Da. Și acum, hai, domnule, spunem sincer așa, de la om la om, ce e adevărat în acuzația aceasta, Anonii? Totul și nimic, domnule. Mm. Iată adevărul curat, pe onoarea mea de marinar, pe iubirea mea pentru Mercedes, pe viața părintelui meu. Vorbește, domnule. Se vedeți. Plecând din Napoli. Capitanul Leclerc s-a îmbolnăvit. Neavând medic de bord, situația i s-a înrăutățit și simțindu-și sfârșitul, m-a chemat în el și m-a cerut să mă opresc neapărat la insula Elba să-l caut pe marele mareșal care îmi va da o scrisoare. Da. Ceea ce am făcut, socotind o datorie de conștiință față de fostul meu comandant. Ceea ce îmi spui pare a fi adevărat. Iar dacă ești vinovat, e din imprudență.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 Strada Cocon, Paris. Ce destin! Și scrisoarea asta să cadă în mâinile mele, Nortier! Nortier! Îl cunoașteți? Nu! Un servitor al regelui nu-i cunoaște pe conspirator. E vorba deci de o conspirație? În orice caz, domnule, v-am mure... spus, nu aveam habar de conținutul de peșe pe care o burcăm. Da. Dar știi numele celui a căruia era adresat? Pentru a i preda predat trebuie să știu. Și n a arătat nimănui scrisoarea? Nimănui, domnule, pe cuvânt de onoare. Și spui că nu știi ce conține? Repet pe onoarea mea că nu știu. Nu. ce fiți? Nu -a. știți, nu? Vreți să chem pe Nu, domnule, nu te mișca! Eu da ordine aici, nu dumneata. Domnule, mă gândeam să vă vină în ajutor atâta. Nu o anețeală atrăgătoare.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 Porunciți și vă voi respecta ordinele. Nu, nu ordine vreau să-ți dau, ci sfat. Spuneți, mă voi conforma ca unor ordine. Am să te țin până de aici, în Palatul Justiției. Poate că va veni și altcineva să-ți ia interogatorul. Spune-i tot ce mi-ai spus și mie, dar niciun cuvânt despre scrisoare. Vă doamne. domnule. mai scrisoarea aceasta... Ai avut-o? Nu mai. Jură. Jură. Urmează-l pe domnul. Doamne, doamne, iată o hârtie care ar fi putut să mă zvârg le-n Ia stai. Scrisoarea care venea să mă piardă îmi va putea cu siguranță aduce noroc.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 poate să locuiască în caura asta? Aici, în cerul la 34, are un postelator din cel mai primeștioși, care mi este recomandat un mod special ca un om în stare de orice. e singur în celulă? De bună seamă. De cât timp e aici? De aproape un an de zile. Și a fost băgat la cartele din momentul intrării? Nu, doar după ce a încercat să-l omoare pe gardianul însărcinat cu aducerea fran. A vrut să-l omoare pe gardian? Și puiți-vă, domnule!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 care se află aici de vreo cinci ani. Prin 1813 însă s-a cam sprijin. E mai bine să-l vedeți pe el decât pe de acesta. Nebunia lui este amuzantă. Are o nebunie ciudată. Se crede posesorul unei comori imense. În primul an a oferit guvernului un milion, dacă va fi pus în libertate. În al doilea an, două milioane. În al treilea an, trei milioane. Și așa mai departe. O să vedeți, domnule inspector. Acum e în al 5 an de captivitate. Vă va cere să vă vorbească în secret și... Îmi va oferi cinci milioane, nu? <laughs> <laughs> și cum îl cheamă pe, pe milionarul vostru? Ava pe bine, bine, Voi trece și pe la el. Deschide-te aici la pregăspate. de Vă Nu pare atât de fioros. Cum te Te, Edmond, te rog să fii scurt. În rezumat ce cer? O, domnule, întreb ce crimă am sfârșit. Cer să mi se dea judecător. Cer deschiderea procesului meu. Cer în sfârșit să mă împușcați dacă sunt vinovat. Iar dacă nu, să mă puneți în libertate. Fie-vă mine de mine, domnule. cereți pentru mine nu indulgență, ci asprimea. Nu grațierea, ci, ci judecata. Bine, bine. Voi examina dosarul dumitării. Oh, atunci sunt liber! Sunt salvat! Cine te-a arestat? Domnul de Vilfor, vorbiți cu el și vă veți convinge. Domnul de nu mai e de mult la Marsilia. A fost mutat la Toulouse. Oh, atunci nu mă mai mir. Singurul meu protector a fost îndepărtat. Domnul de Vilfort avea un motiv de ură împotriva dumitării? Nu, nu, niciunul, domnule. Ba chiar a fost binevoitor cu mine. Aș putea să mă încred în notele pe care le-ai inclus.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 iar ai căzut în melancolie? Cât data trecut de când a fost domnul inspector general de <laughs> păi, păi vreo șase luni. Vreau să zic nimic. Nimic puiule. Nimic. Fi liniștit. O să mai treacă încă de șase ori șase luni. E tot nimic. Iești, îi rostule, iești! Nu, nu, nu, Nu Zid. Noi cu neputință, zidurile acestea n-ar putea fi urnite nici de un titan. E o închipuire a minții mele slăbite, poate bonnave. Am început să vorbesc singur, ca nebunie. Și totuși nu, nu, aud limpede, aud limpede, aici. Cine ești tu? tu, care vorbește unul singur? Aude-l-o-mi vorbim, nu? Te rog, vorbește, omule, măcar că vocea lui tale m-a spiliat. Cine ești? Cine ești tu, un prizonier nenorocit, numărul 34? Eu? Cât numărul? 27, lămurește-mă, la ce înaltine e crăpătura din zid prin care vorbim? Din felul în care te auzi glasul, mai că nu ești dragă parte de mine. Deschizătura e la suprafața pământului. Bine, astucă cu grijă crăpătura. Să-mi de la mine că îți voi da de vește toate piatra, toate piatra de sub cușorul patelui, că spigătria se scunde în tunelul să paște mine. Bine, bine, așa mai face. Tancăși! Tancăși! Când a fost de la dumna ta, dă da. atunci, având douăsprezece ore înaintea noastră, hai, zin-o la mine! Așa, a, vezi, din celula dumii tale, nu a fost bine desprinsă. Ai unelte? Am lucrat cu Gadakal, în care mi-a zis că mi-i cerusea. M-a tot m-a dat. M-a tot m-a dat. m de o pilă. Uite, uite, tot ce îți trebuie. Alte. clește, Pârghii. Și din cine? Din stilurile de fier ale patrului meu. Dar pentru asta ai avut nevoie de o voință supraomenească. Din a ta ești mai tare decât cei tare. Vrei să-mi spui cum te numești? Sunt abatele Faria. Și de ce ești închis? Eu. Pentru că am visat o Italia unită. Un stat puternic, centralizat. În noua adunatură de mici regate tiranice și slabe. l am expus părerile într-o lucrare istorică de mari proporții. Da? Dușmanii m-au vândut. Și iată! nu ești ata preotul care e socotit bolnav. <laughs> care... Care e socotit nebun! <laughs> Vrei să spui, nu-i așa? nu <laughs> nu Da, da, da, eu sunt cel care e crezut nebun, <laughs> eu îi da. amus de-atâta vreme. <laughs> da, da, să vorbim despre altceva. Da. Da. Ce părere ai despre Un tervele, ha? Și apoi se pară subteranii? N-a fost singura mea în tot acest timp. Dar ce făţi alea? Scriam, studiam. Se dau hârtie, condie, nu? No, no. <laughs> da, Dar îmi fac singur. Îţi faci singur hârtie <laughs> și ţi da, da, da. Trebuie <laughs> hârtie îmi servesc cărpele rupte din camăşi. Am născut un preparat care face cârpa netedă ca pergament. Va să zic că e şi <laughs> Oarecum, oarecum. L-am cunoscut pe la voastie și sunt prieten cu Gabani. Dar dacă nu ți s-au dat condeie, cu ce <laughs> Mi-am făcut condeie. Aș putea spune mai bune decât cele obișnuite, dintr-o materie necunoscută. <laughs> Cartilajele capetelor de pești, cele se servesc uneori în zilele de post. Dar cernarea, cu ce ți-ai făcut cernarea? <laughs> Carcera, a fost cândva o soba. uite, uite, hornul a fost astupat în la câteva timp după sosirea mea. Dar ani de zile se făcuze aici focul, hornul era căptușit cu funingina. <laughs> Topesc funingina în porția de vin care mi se dă în fiecare duminică și asta îmi furnizează o cernală excelent. <laughs> De altfel, iată, iată și alte ulete de care mi le-am făcut de-a lungul anilor. Uite, uite, uite un ac de pusut din os de pește, o scară din fâșii de pânză împletită. Iată, un cuțet, ascuțet ca un breci. Ei, dar ce-i cu dumneata? Ce-ai rămas așa de gânduri? Cum? Da, mă gândesc, în primul rând, la, la inteligența enormă pe care ai cheltuit aici în captivitate, la lucrurile uriașe pe care, fără îndăială, le-ai fi realizat fiind liber. În care ai o cultură atât de vastă, cunoști istorie, literatură, chimie, nenumărate limbi străine... O, ce fericire pentru dumneavoastră că ești atât de învățat. <laughs> Ia, spuneai că te gândești la două lucruri. Care e cel de-al doilea? Ne gândeam la viața mea. S-a bătut asupra o mare nenorocire pe care nu am meritat. Ia. Ia, așa da, te socot nevinovat pe faptul care ți se imputa. Absolut nevinovat. O, jur de fericire ființelor cării sunt dragi părintele meu și mercedes. Știi ceva? spune spunem povestea, Dumitani. Poate te voi ajuta să pătrunzi taina condamnării, Dumitani. Da, bine, bine. Ea, și acum să analizăm lucrurile. Da. Urma să fi numit capitanul faraonului. Da. Avea cineva interes ca dumneata, să nu devii capitanul Faraonul. Nu. nu, eram foarte iubit de bor. Dacă mateloții ar fi putut să aleagă un conducător, sunt sigur că m-ar fi ales pe mine. A, un singur om avea oarecar motive să-mi poarte pică. Eh? Adusesem câtva timp înainte o ceartă cu el și-i propusesem îndoieri pe care l-a refuzat. Aha. Aha. Aha. Cum se numea omul acela? Danglar. Da ce era el pe bord? Agent contabil. Dacă devineai capitan... L-ai fi ținut la postul lui? Nu, dacă lucrul ar fi depis de mine, căci mi s-a părut că văd oarecar neregulă în de lui. Ah, acum ascultă-mă, adună-ți toate amintirile și spune-mi cum era conceput denunțul. Îl ții bine minte. Eh, repetă-mi-l. Iată-l textual. Domnul procuror regal este înștiințat de un prieten al tronului și al religiei Că numitul Edmond Dantes, secundul vasului faraonul A fost însărcinat de miura cu un pachet pentru uzurpator Fiind uzurpator cu o scrisoare pentru comitetul bonapartiste la Paris Se va avea dovada crimei sale arestându-l Căci veți găsi scrisoare la el sau în cabina sa de bordul faraonului Trebuie să fie avut inima tare, naivă și bună pentru locul ăsta, Dar ar fi o mare mărșerie. Cum era scrisul obișnuit al lui d'Angla? nu scris aplicat. Cum era scrisul scrisorii anonime? Un scris răsturnat. Lăsa <laughs> La zică, contrafăcut. Bine, mai departe. Avea cineva interesul ca dumneata să nu te-nsori cu Mercedes? Da, un care o iube. Cum îl chema? Germant. E un nume spaniol? Era catalan. Crezi că el era capabil să scrie și Nu, nu, el m-a fi dat o lovitură de cuțit, atât de Da, da, e în firea spaniolă un asasinat. O la o însă, nu. Dalmita Fernan nu avea habar de toate amanuntele cu prâie să-mi Ai Păi atunci e acum sunt sigur. Aștept. Aștept. îl cunoștea pe Nu, Nu.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 Asta e ceva mai grav. Justiția are crei sumbre și misterioase. Va trebui în această privință să-mi dai indicațiile cele mai precise. Haide, haide, întreba-mă că a dumneata vezi mai liber din viața mea decât mine însumi. Cine te-a interogat? Procurorul regal? Substitutul? Judecătorul de instrucție? Substitutul? Era tânăr sau bătrân? Tânăr, 27 sau sau 28 de ani. Da, da. Nu e corupt încă, dar ambițios. Cum s-a portat cu dumneata? Mai degrabă blând, micuțezăr. I-ai povestit totul. Totul? Și felul lui de a se purta s-a schimbat în cursul interrogatorului. O clipă purtarea lui s-a schimbat când a citit scrisoarea care mă compromitea. Da. Părea copleșit parcă de nenorocirea mea. De nenorocirea dumitale, Da. Și ești... Sigur că el te plângea nenorocirea dubitale. Mi-a dat cel puțin o mare dovadă a simpatiei sale. Anume? Ar singura piesă care mă putea compromi. Care? Denunțul? P nu, scrisoarea. Situația se schimbă, se schimbă! Omul acesta ar putea să fie o făptură mult mai mărșavă decât îți închipuind, Aha, scrisoarea spui, ah. <laughs> purtarea a fost prea sublimă ca să fie naturală. Crezi? Sunt sigur. Cui era adresată scrisoarea? Domnului Loartier, strada Cocheron, numărul 13 Paris. Pot să presupui că substitutul lui a avea vreun interes ca scrisoarea să dispară? Nu, mm, știu și eu.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 De Vilfot. <laughs> Ce? Ce s-a întâmplat? E eh bine, totul e acum pentru mine mai clar decât raza asta străvezie și luminoasă. <laughs> Bietul meu, copil, cinstitul furnisor al căleului te-a pus să juri că nu vei pronunța niciodată numele de noarție ta. Da. <hă>, uh, Nuartier, l-am cunoscut bine, pe Nuartier de Vilford. E bine, Noartier era tatăl simpaticului substitu de procuror care te-a interogat. Treceau zilele și nopțile. Vara lua locul primăverii și toamna se schimba în iarnă.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 al cardinalului Cezar Spada. Cezar Spada? Ucis de Eu am fost ani îndelungați secretarului Cezar Spada. Da, da, da, da. După moartea cardinalului am găsit acest document. Uite, uite, cel este bine. Învață-l pe din afară, literă cu literă. Dacă sigur, desigur, am să învăț, literă cu literă. am să-i des. Tu, tu trebuie să izbutești, nu izbutești tână, capabil, Ai, să ne deplinești. De sigur. Să ce eu, Nu, nu. Edemă, Eu l Adio. Nu.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 când bunul fare deschise se ochii asupra lumii, Viața îl chema cu și mai multă putere înapoi. Un gând încolțit minte cu puterea de deznădejdii Trebuie să evadeze. Trebuie. Dar cum? Și iată că un plan se părut destul de bun pentru a fi încercat. Va lua locul abatării faria,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 Acum? Să cautuna potrivită. să-i spălim repede cu el! Hai? Hai legat? Da! Sincăvine! Dar am Atunci la nu mai de oh. vreme! Oh e bine să te afli pe mare, nu asta! Da, da, e deprimește de să se une. <grijă> <grijă> Ei, bravo! Am ajuns! Da, mai departe, mai departe! E bine că ultimul m-a în drum s-a robit de stânci. Așa e! Da. Să mai, mai înainteam că iarău-l trecea de guvernatorul! Da. Hai! Edmond nu știuse că cimitirul în închisorii era mare. Când se simțea aruncat în gol, într-o fulgerare înțelese ce l-așteaptă. Pietroul legat de picioare îl prăvălea cu putere spre fundul apelor. de mon nu era dintre oamenii care să-și piardă ușor cumpătul. Cu o de cuțit sfârșie sacul și într-o secundă reteze frânghia cu care era legat pietroul de picioare. A trecut au frațiat pe aici vasul acela maltez care l-am întâlnit. Ce crezi, Jacob? Așa e, capitan. L-am văzut și eu spără Da. Sunt stânci pe aici. Noroc că vasul nostru ceva mai solid. E și ca niște contrabandiști cu experiență, cunoaștem bine cu Parcă se aude ceva. Strigă cineva. O mâna, pe capitan, uite-l punctul acela. Desprindeți nesaluta. Cu tine. Hai, hai, hai, repede! Hura! Veni! Hura! Hura! Hura! Hura! Hura! Hura! Hura! Hura! Hura! Hura! Hura! Hura! Hura! Hura! Hura! ești sunt un marinar maltență. Veneam de prin Siracuza. Încărteasem vin și panolina. Vigelia de ne-a zdrobit de stânci. Mi se pare că sunt singurul rămas în viață. Ah, bă, vă mulțumesc. Eram pierdut. <gântu -i> <gântu -i> <gântu -i> <gântu -i> Când te-am apucat de păr și te-am scos, <gântu -i> pe elegeana, stăm gânduri. Cu barba mitale de, de șase cos lungime și cu chica de un metru părei mai curând un tâlhăr decât un om de treabă. Da, asta e din cricina unui jurământ pe care l-am făcut într-un moment de primește Pe 10 ani n-am să-mi tai nici părul, nici barba. <laughs> Jurământul se încheie astăzi era să mă nec, făc mai în ziua aniversării. <laughs> Ce facem acum cu Dumnezeu? Ce vezi, frate? Corabioara pe care mă aflam era. E pierdut capitanul mort. precum vedeți, am scăpat cu desăvârșire gol. Înfericire sunt în matelor destul de bun. Le pădați-mă în primul port de despoposit și-am să găsesc de lucru pe vreun vas comercial. Cunoști Mediterana? Da, de ea de când eram Cunoști locurile prielnice pentru acostari? Sunt puține porturi în care se nu pot intra și ieși cu ochii. Ce-a lucru. Da, am să vorbesc cu capitana. Tot avem nevoie noi de lucru. Oh, oh, sigur, numai să fii în stare să-ți la, oh, Voi face chiar mai mult decât am făgăduit. În ciuda celor 14 ani petrecuți în închisoare, Edmond nu-și pierduse iscusința sa de marimar.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 Pentru că se zbătuse să scoată din închisoare un marinar de-al său. Mm -hmm, da, da, da, da, a avut mari plăceri. Bunul domn Morel, aceeași inimă de aur. A spus ceva, domnul? Da, nu, nu, nu. Te rog de să mă conduci eu. la el. Bine, domnule. Domnișoare Iulia, domnul Morel este în cabinetul domnii sale, nu e așa? Da.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 Da, domnule. Știți din partea cuiviu? Da. Nespus a spus Coclis. Iată pentru ce am venit. Casa Thomson și French avea deplasat în Franța 3 sau 400 de mii de franci. Cunoscând riguroasa punctualitate a casei Morel, m-am sărținat să strâng toate hârtiele purtând semnătura dumneavoastră și pe măsură ce ele ajung la scadență să ne încasez și să dau o nouă întrebințare fondului. Așadar...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 Iar mă că ți-aduc o vesterea! Oh, oh. Tată, tată, curaj! Așadar, faraonul a pierit. Da, tată. Și oh, echipajul? E salvat, salvat de giranda din bordo. O, oh, soartă, îți mulțumesc măcar pentru asta! Vieții mei marinari, ce oameni de ispravă! Au făcut totul, totul ca să salveze bătrâna navă. A fost însă o furtună înspăimântătoare. <sus>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 vă înțeleg. Eu sunt unul dintre principalii dumneavoastră creditori nu-i așa? Sunteți cel puțin acela care posede valorile cu cea mai scurtă scadență. Doriți un termen pentru a-mi plăti? Un termen? Bine, Domnule, dar un termen ar putea să-mi salveze onoarea și ca atare viața. Cât timp aveți nevoie? Două luni. Vă acord trei. O... Suntem azi în 5 iunie.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 Vă mă rog, pe aici. Bună ziua, domnule! Bună ziua! Bună ziua! Domnului. Domnișoară? Oh, domnule, ați venit într-o zi atât de grea pentru tatăl Nu poate că să regret acest lucru, domnișoară. Dar nu vă pierdeți nădejde. De altfel, și dumneavoastră, domnișoară, puteți face ceva pentru tatăl vostru. Eu? Aș fi gata să fac orice." Bine. Atunci, ascultați-mă. Veți primi într-o zi o scrisoare semnată Simbat Marinaru. Vă rog să vă conformați în tocmai celor cuprinse în ea." Bine, domnule." Îmi făgăduiți? Dacă spuneți că e pentru binele tatălui meu, vă jur." Atunci, doamnezele, rămâneți cu bine, domnișoară. Și iată că cele trei luni, au trecut fără ca situația să se schimbe cât uși puțin. Bătrânul armator căzuse în cea mai adâncă apatie și nu mai ieșea cu zilele din biroul său. Îngrijorată, Iulia scrisese lui Maximilian, fratele ei, să vină de urgență acasă. Maximilian, care era ofițer într-o garnizoană îndepărtată, obținut o și veni cu prima dirigență la Marsilia.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 Astăzi, la ora unsprezece, voi fi un om dezonorat. Cum? Se apropiesc cadența și sunt în imposibilitate să plătesc. Și-ai făcut totul pentru ca să prântâmpine norocirea ta? Da. Nu contezi pe niciun casar? Pe niciuna. Ai pizat toate resursele ta? Toate. Înseamnă că peste o jumătate de ceas numele nostru va fi dezonorat. Sângele spală dezonarea, Maximilian. Ai dreptate, tată, te înțeleg. Așadar, un pistolie pentru dumneata ta, iar celălalt pentru mine. Un nesăpuitule, dar de mama și de sora ta cine va avea grijă? Gândește, tată, încerc să trăiesc? Da, ești dator. Cum? Tu ești puternic, capabil, nu-ți poruncesc, dar te rog să gândești cu sângele. Altă cale nu există. Știi bine că nu e vina mea. Știu, tată, ești omul cel mai cinstit pe care l-am cunoscut vreodată. să mă tată. Fii binecuvântat, Fiul meu. Și acum lasă-mă, te rog. Dumneavoastră sunteți domnișoara Iulia Morel? Da, domnule, ce dorești? Nu te cunosc. fiți această scrisoare. Scrisoare? Ce e vorba de salvarea părintelui dumneavoastră. Dumnezeu! Duceți-vă numai decât în strada mea la. Intrați în casa numărul 15. Cereți portării și cheia camerii de la catul al 5-lea. Intrați în cameră, luați de pe cămin o pungă de matase roșii și duceți-o părintelui dumneavoastră. E necesar să o capete înainte de orele 11. Vă reamintesc, făgăduiala. Trebuie să ascultați orbește. Zimbad marinarul. Ei, dar unde e omul? A dispărut? Să fug, nu nici o clipă de pierdut. m chemat, domnule Morel? Da, bunul meu, cocles. Peste zece minute se va prezenta mandatarul Cassie Thompson și French. Veia mea grijă să-i plătești. Este singurul creditor pe care îl voi putea plăti din ultimii mei bani. Față de felul în care s-a comportat, este o datorie sfântă. Da, domnul. Bine, Cocles. Atunci rămâi în anticameră și când domnul acela va veni să mă anunți. Prea bine, domnul. Tata, tata, tata. Tata salvat, salvat. Salvat, salvat copil la mie, vui. Da salvat, uite, uite tată. De da, ce e copil? lasă nu-mi se Nu, uite, am găsit în polița de 20 de 70.000 de franci. Cum? Ia, gita. Da, uite și se asta. Poate. Ce e asta? Un diamant? Da, tată. Oh, da uite, de când uite. sunt un diamant de mărimea asta. Da, tata. Uite, uite ce te ce scrie în biletul ăsta, tată. Ce scrie? Oh. Este Iulie. Ai. Bine, dar... Da, ce ce da, s Faraonul, tată, faraonul! Ce semna ala faraonul, domnule Morel? Da, ce faraon! Dar veniți-vă în Știți bine că s-a scufundat! Doar ați fost de față când am vorbit cu echipa țipași! Uite, poate e o minure! Dar iată privește E la Doar un om stătea deoparte și privea spectacolul acesta neobișnuit.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 Și omul în care Morel ar fi recunoscut pe mandatarul casei Thomson și French, iar noi un marinar de pe o corabie corsicană, își aruncă privirea spre căsuța aceea modestă din apropierea portului, în care murise de mizere și durere bătrânul tată al lui Edmond Dantes. Omul oftând durerat, apoi trăsăturile de fețe îi se năspiră. Și acum... La Paris mai avem și alți soi de polițe de platit. Paris. Domnul Conte Fernande Morsef dă un bal în palatul său.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 O, oh, dar tu nu mi-ai spus, vom avea plăcerea să-l vedem astăzi pe Conte? Desigur, doamnă. Conte-l e întotdeauna punctual. Oh. Încă nu este ora 9. Vă rog să mă iertați. Mă duc să o salut pe doamna de Vilfort. <laughs> bine, Albert. Doamnă? Mă vreun că știu ce o să-mi spuneți, doamnă. Serios? Da. Mă veți întreba dacă domnul Conte de Monte Cristo a venit sau va veni? Domnul Conte de Monte Cristo. Domnul Conte. Punctual ca întotdeauna. Am impresia că e un defect. Ați văzut-o de mama? Am avut-o noara să salut. Dar nu l-am zărit pe Părintele Dumitale. Uite-l. discută în grupul acela mic de mari celebrități. <laughs> Dar iată a, -a Domnul Conte. Hum.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 îi egalează faima și cu care norocul nu a greșit. Bă, domnule, domnule. Dar nu s-a găsit până acum pentru dumneavoastră un baston de mareșal? Oh, domnule Conte, am părăsit armata, am părăsit armata. Mi pe el, sub restaurație, am luat parte la prima campanie și am servit sub ordinele mareșalului Burmon. Puteam cei drept să capăt și bastonul. Pareșal, da, da. Am lepădat stada și m-am lansat în politică și în afaceri. Nu pot decât să vă admir. Nobil de casă mare, posedând o frumoasă avere, dumneavoastră ați să vă câștigați primele grade ca simplu soldat. E un lucru foarte rar. Apoi devenit general, de Franța, comandor al legii de onoare. Consimţiţi să reîncepeţi o a doua menire, fără altă nădejde, fără altă răsplată, decât aceea de-a fi într-o zi folositor semenilor dumneavoastră. O, domnule, fapta aceasta e cu adevărat frumoasă. <gătări> Mai mult decât atât, e sublimă. Da, da, vă mulțumesc, Conte, mă măguliţi. Domnule Conte, vă poftiște, doamna. Mă iertaţi, mă Ah, iată pe bancherul bancherilor.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 Bună seara, domnule Conte. Respectele mele, doamnă Conte. Mă mânto să rășiți în grădină? Cu plăcere. Vă știți unde vă duc? No, nu, doamne, dar vedeți, nu o pun nicio rezistență. La sera aceea din capătul ei. Cu plăcere. E adevărat că ați călătorit și ați suferit mult. Da, doamne. am suferit mult. Dar acum sunteți fericit. Fără îndoială, căci nu m de nimeni plângându-mă. Nu sunteți căsătorit? Eu? Căsătorit? Dar cine a putut spune asta? Nu, nu mi s-a spus, dar... Ați fost văzut în mai multe rânduri. însoțind la operă o tânără foarte frumoasă. Ah, Eu o sclavă pe care am răscumpărat-o de la Constantinopol. E fica unei căpetenii albaneze ce căzușe în robia sultanului. Am făcut-o fica mea...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 Ați iertat-o pentru că v-a făcut să suferiți? Pe ea. Da. Nu mai pe ea. Îi duzimăniți, v a zis că pe cei care v-au despărțit de ea? Mama! Da? Mama! Da. Da. Mama! Mama! Mama! Mama! Mama! cu Mama! Tata, tata primit primit o invitație. A fost citat în fața Consiliului de Onoare al Perilor. Nu se poate. E de trădare! O, Doamne! Dacă vă stăm jenesc. Din potrivă, contără rămâneți. Eu... Vă să rămâne dacă nu părintele meu, cel puțin un prieten și un sfătuitor. Față de dumneavoastră, n-am niciun secret. Fi bine conte. Tatăl meu e victima unei calomii. Într-adevăr, parcă am auzit ceva despre o afacere care nu face ce este presei noastră. adevărat. Gazeta Imparțială în a înserat în coloanele sale un articol infam.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 Oci, glasul acesta, nu, nu e cu putin să mă înșel. un singur om, mă privea astfel. Consiliul Perilor hotărâsă așadar să-l cheme pe Contele Fernando Morsef în fața sa pentru explicații. Iată de ce, domnule Conte, socotim necesar să ne dați explicații.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 Domnule președinte, o scrisoare de un coacet. Vă ascult, domnule Conte, priviți, domnilor! Vă pun la dispoziție acești scrisori ale lui Altibelind, care vă vor dovedi de câte cinstie și încredere mă bucuram. Iată împuternicirea de a trata numele său cu Sultanul. Iată Inelul.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 Împotriva cuvântului meu de om cinstit și nepricănit, și împotriva întregii mele vieți militare. Domnilor și dumneavoastră, domnule Conte, nu vă veți supăra îmi Dând de ascultare unui martor foarte important, după câte ne asigură el, și care s-a împățișat singur. Un martor? Nu ne după cele ce ne-a spus contele că martorul acesta va putea dovedi perfecta nevinovăție a colegului nostru. Pe iată scrisoarea pe care am primit-o în această privință. Doriți să vă fie citită sau trecem la vot? <fie> Domnule președinte, pot să furnizez comisiunii de anchetă, însărcinată să examineze conduita domnului locotenent general Conte de Morsev în Epir și în Macedonia.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 în schimbul sumii de o mie de pungi, Constantinopol 1847 de la Hegira, semnat El Cobâr. Actul poartă sigiliul imperial al sultanului. Domnule de Morsef, recunoaște prin cele declarate pe lui Ali Tibelin? Nu! Nu! E o urzeală! Atunci no. Nu! Nu mă recunoști? Ei bine, din fericire, eu te recunosc. Ești Fernand Bondengo, ofițerul francez care instruia trupele părintelui meu. Tu ai predat cetatea ea nimeni. No. Tu l-ai trădat pe ta. No. Tu ne-ai vândut pe mama și pe mine negustorului de sclave. No. Asasinule! Asasinule! Asasinule! Asasinule! Ai încă pe frunte sângele părintelui meu. Domnule Conte, cum arătați? Nu vă simțiți bine? Nu. No. No. Mi s-a înmânat un bilet pentru dumneavoastră. Oh, un bilet? No. Un bilet? Ai mers întredare, întredare din infamie, din infamie. Primește răsplata faptelor tale. Et Dantești. Ec mondantesc! Ec mondantesc! Dumnezeu! Sportele <truge> de Morsef s-au puscați! A doua zi si după balul din palatul Morsef... O doamnă îmbrăcată în negru putu fi văzută urcând treptele unei clădiri mohorâte cu ziduri cenușii. Doamna se strecură de-a lungul unor culoare și bătul la o anume ușă. Biroul procurorului regal. Îți mulțumesc, doamnă perentă. Am primit biletul de Trebuie să spun că sunt cam alarmată. Evenimentele din ultima vreme din familia mea mi-au struncinat nervii. De ce deficitul financiar dezastros al soțului meu? E multă vreme, doamnă, de când nu am avut fericirea de a vorbi singur cu dumneata. Presimțirile dumii nu te tot curajul. Domnul tu judecător, cruță Judecător? Locul meu e pe banca acuzaților. Cum? Doamnă Danglar, trecutul nostru vinovat, pe vremea când dumnea era frumoasă a a marchizului Nargon,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 Pe urmă m-am trezit din leșină. În cu cuțitul corsicanului se lovise de-o și nu ne-a inima. M-am târât cu ultimele puteri. Camerista dumitale m-a pasat. Am pretextat un duel și am săcut mai multe luni până mi s-a Trebuia să șterg, deci, mărturia acelui nopțiu gubă. Și ce ai făcut? Într-o lapte, am pătruns în grădină... Ha -ha. Am sătat în locul acela de lângă tulpina copacului. Și? N-am găsit nimic. Am înțeles că ucigașul crezuse că în lădițe se aflau lucruri de preț. De bună seamă că o desclopase și, văzându-i conținutul, a căutat să se descotorosească de el. Dar dacă cineva ar fi găsit cadavrul, l-ar fi depus la parchet. de deci de cercetat alternativa cealaltă. Copilul nu murise și asasinul îl salvase.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 Era fășurat într-o jumătate de prosop fin Cu inițialele HN Exact, exact Toată rufăria poartă monograma mea Hermina Nargon Slavă, Domnule Copilul meu nu era mort Nu, nu era mort A atunci, atunci unde -i? Unde e? Cine știe? <rere> Baronul Danglar s-a trezit pe neașteptate în pragul falimentului. Fără să-și poată explica ghinionul care se ținuse mult mult timp pas cu pas de el, înțelese că trebuie să dispară cât mai repede, dacă vrea să salveze ceva din banii pe care mai avea. Cum poți să da un pașaport, nu mai zăbovi nicio clipă și-și luă spre Italia, unde se grăbi să încaseze un șec în valoare de 5 milioane franci la banca Thomson și French. Dar iată că, după ce părăsi banca cu banii în buzunar, îi se întâmplă o mică neplăcere. Fură pit de faimoșii briganzi din catacombele Romei. Acum zace închis într-o hrubă întunecoasă, chinuit de foame și neliniște. e poza, Ce dorești? Ascultă, ascultă, prietene.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 Nimic mai ușor. Aici se procură orice doriți, plătim, bineînțeles. E bine, servește-mi un, un pui, un pește, vânat, orice, numai să mănânc. Ce va dori Excelența voastră? Să zicem un pui în Da, un pui. Cu plăcere. Poftim, Excelență. Poftim și acum. Da. Iertați-mă, Excelență. Ce? Aici se plătește înainte de a mânca. S-ar putea ca la plecare să nu fiți mulțumiți, știți. și Aha, nu mai e ca la Paris. Bine. Poftim. Un moment, Excelență. Excelența voastră mai îndatorează ceva. Ce mai poftește? Excelența voastră a dat un Ludovic a cont. Un Ludovic? Ca cont F pentru un pui? fără îndoială ca a cont. Hai, spune-mi!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 Ce dorește excelența voastră să mănânce? O bucată de pâine uscată. Deoarece de pâine nu te poți apropia în beciurile astea furizite. Pâine? He. Poftim. Cât costă? 4998 de Ludovice. Cum? 100.000 de, de franci o pâine? Da, 100.000 de, de franci. Dar pentru pâicele ai tot 100.000 de, de franci? Noi. Noi nu servim la carte, ci cu preț fix. Fie că se mănâncă puțin, fie că se mănâncă mult, fie că se cer 10 feluri sau unul singur, prețul este același. Altă glumă! pe prietene! Îți declar că ceea ce spui e absurd! E stupid! Mărturisește și mai bine că vrei să mor de foame și ca. Nu, Excelență! Dumneavoastră vreți să vă sinucideți? Plătiți și mâncați! Cu ce să plătesc animalurile? Vreţi că am o de mii de franci în buzunar? aveți 5 milioane cincizeci de mii de franci, excelență. Ceea ce face 50 de pui o sută de mii de franci, de franci, ce de puia, de franci și o jumătate de pui a de mii. pune -mi că vrei să mă jumulești. E preferabil să recunoști decât să mă devorezi așa cu fășie, cu făşie! Se poate ca acesta să fie planul stăpânului. He? și cine e stăpânul? Cel la care a fost adus alaltă ieri. Și unde este el? Aici. Vreau să-l văd. Asta e simplu și nu costă nimic. M-ați chemat? Dumneatără ești căpetenia persoanelor care m-au adus aici. Da, excelență. ce dorești de la mine care scumpărare? Vorbește. Pur și simplu cele cinci milioane dumnezeu. pe care le aveți la dumneavoastră. Domnule! Domnule, n-am precat pe lume. Și restul unei pe Dacă mi-ai i-am -mi și viața. N-avem voie să vărsăm sângele dumneavoastră. excelente. Și <coughs> cine? Cine nu vă dă voie? Cel căruia ne supunem. nu ah, vă supuneți cuiva? Da, unui șef. Credeam că dumneata ești șeful. Eu sunt șeful acestor oameni. Însă, alt om. E șeful meu. Și șeful acesta ți-a spus să mă tratez astfel? Da. Ce urmărește mai? Nu știu. Punga mea se va slei. Probabil. Dar, dar când nu o să mai am bani ca să vă plătesc... Atunci veți flămânzi. Voi flămânzi. Probabil. Dar, spui că nu vei să mă ucizi. Nu. Și voi să mă las să mor de foame? Nu e același lucru. Oh, oh, e bine, ticălopșilor, vă voi dejuca socotelele-i foame. De, de totul una mor, prefer să-i pe tată. Ghineste-mă, uțide-mă, dar semnătura mea n-ai capeți. Cum veți vrea, excelent. Hotărârea lui Danglard de-a nu-i scălii dură două zile, după care ceru de mâncare și oferi un milion. I se servi un prânz splendid și i se luă milionul. După 12 zile, într-o dupa-amiază când prânzise ca în zilele cele mai bune, făcu socoteala și constată că nu-i rămâneau decât 50.000 de franci.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 Sunt cel pe care l-ai despărțit de logodnica sa, sunt cel pe care l-ai pus la preț pentru a te ridica până la avere, sunt cel pe care îi părinte l-ai strid să moară de foame, sunt cel care te condamna să, să mor de foame și care totuși te iartă. Oh. Sunt Edmond danteze, Ridică-te! Oh. Îți cruci viața! Păstrează-ți ultimii bani! Și vezi, poate ești în stare să reîncepe o viață cinstită. Luigi, ai grijă să conduci pe domnul bancher din nou la lumina soarelui. Parisul treia un eveniment care era pe buzele tuturor. Se deschisese procesul tânărului criminal pus sub acuzare de necruțătorul procuror regal,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 Orgolul pe care îl manifest pentru care curtea e îndreptățită să te blameze cu severitate. În numele moral și respectului datorită umanității, toate acestea explică poate întârzierea admitale în a spune numele. Vrei ca numele să reiasă din titule care îl preced? E de neînchipuit, domnule președinte, cum ați citit în taina cugetului meu. Într-adevăr, în scopul acesta v-am rugat să intervertiți ordinea întrebărilor. Numele Dumitare. Nu vi-l pot spune deoarece nu-l cunosc. Nu, nu, nu. Îl știu însă pe al părintele meu și vi-l pot spune. Spune atunci numele părintele lui Dumitare. Tatăl meu e procuror regal. O? Procuror regal? Cum adică? Domnilor, titoloșia acestui criminal depășește toate prevederile codului penal. Domnule președinte, vă rog să atrageți atenția eu Și ce vreți să știți numele? El voi spune, se numește Bill Force! Acuzat! Îți bași joc de justiție și îndrăznești să dai concetățenilor din spectacolul unui fără egal! Domnilor, să mă perească Dumnezeu de a căuta să insult curtea și de a face în prezența onorabilă adunării un scandal inutil. Sunt întrebat ce voi am, o spun. Sunt întrebat unde m-am născut, răspund.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 se furisea în noaptea aceea un om care îl dușmânea de moarte și îl pândea de multe vreme pentru a se o răzbunare corsicană. Omul se te ascuns printre copaci. L-a văzut pe părintele meu îngropând un obiect în pământ și l-a izbit cu o de cuțit în timpul acestei operații. Apoi, închipuindu-și că obiectul era o comoară, l-a desgropat și m-a găsit încă în viață. Omul m-a dus la azilul copiilor, găsit unde am fost înscris sub numărul 57.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 Amar, jalnic, te plângeți-mă! Dar mama dumneavoastră? Mama mă credea mort. Mama nu-i vinovată. N-am vrut să numele mamei mele, Nu cunosc. Aleșina, acolo, doamnă, scuteți din sală! E doamnă paroare de-am grață! Dovezile,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 Mă mâna destinului răspunător, Nu e nevoie de doveriți! To Tot ce-a spus acest tiner, e adevărat! E adevărat! A nebunit! A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 Am învățat să cunoască oamenii, să prețuiască libertatea.